Революція Революція – збройний виступ народних мас, які ставлять собі за мету руйнування соціальної чи політичної системи в країні і заміну її новою. Революції не передбачувані. Революціонери можуть добитись поставлених цілей, але з однаковим успіхом можуть і зазнати поразки. Їхні ватажки можуть увійти в історію або героями, або зрадниками. Масові виступи. Революція відбувається, коли більшість населення країни більше не може миритись із своїм важким становищем, чи прагне змін. Якщо людям не вдається домогтися бажаного, невдоволення і бажання радикальніших змін зростають. Однак, щоб революція почалась, потрібен якийсь поштовх. Повстання жителів Сицилії проти французького панування – в 1282 році розпочалось, коли один сицилієць зарізав француза, який образив його дружину. Причини поразки Більшість революцій приречена на поразку. Влада має безліч переваг перед простими громадянами. У її руках фінанси і контроль над армією. Революції найчастіше починаються стихійно з окремих заворушень, які нескладно придушити силою. І навіть якщо повстанці об'єднаються, рано чи пізно між ними виникають конфлікти. До успіху приводять лише ті революції, які очолюють сильні лідери і які ставлять перед собою чіткі завдання. В 133 році до нашої ери римський народний трибун Тіберій Грак очолив бідних громадян, що вимагали змінити земельні закони. Коли аристократи вбили Гракха і понад 300 його послідовників, революція захлинулася. Середньовічні селяни У середні віки селянам у Європі доводилось платити податки та ще й подовгу працювати на своїх господарів. Причому деякі аристократи поводились із селянами дуже жорстоко. В 1381 році англійські селяни повстали проти таких умов життя. І хоч повстання було придужене, в країні почали здійснюватися реформи. В 1524 році німецькі селяни підняли кривавий заколот. Вони руйнували замки і монастирі, вбивали знать. Аристократи прикликали на допомогу іноземні війська які розгромили селянську армію в 1525 році під Франкенхаузеном. Більшість заколотників загинула. Американська революція Американська революція чи війна за незалежність спалахнула в 1775 році, коли англійські колоністи повстали проти того, що були змушені платити Англії податки, але свого представника в парламенті не мали. Спочатку повстанці хотіли лише зміни статусу колоній, але в 1776 році проголосили незалежність. Після жорстокої війни з Англією новоутворені Сполучені Штати проголосили себе демократичною республікою. Французька революція У 1789 році король у Франції правив без парламенту і конституції тринькаючи гроші на розкоші та розваги. Участь країни у війнах, зокрема і в Америці, спустошила скарбницю. Водночас ціни на продукти через неврожаї зросли вдвічі, і простий народ опинився на межі голоду. Середні класи вимагали покласти край несправедливості. У травні 1789 році Людовик XVI скликав Генеральні Штати – Парламент уперше за 175 років. Цей орган висунув вимогу провести податкову реформу. Раз у раз спалахували голодні бунти, почалося масове безладдя. Щоб заспокоїти маси, новий уряд пішов на радикальні заходи. У 1793 році Людовік 16 був арештований при спробі втечі за кордон і обезголовлений. Під час якобинської диктатури, яка настала після цього, майже 20 тисяч чоловік стратили як ворогів революції. А через 10 місяців помірковані політики заснували новий уряд, спираючись на демократичні ідеї революції. Іллюстрації Фермери проти найманців Під час війни за незалежність у США 1775-83, англійці послали 30 тисяч німецьких найманців, переважно гессенців. Американські фермери і першопроходці, чудові стрілки, виходили переможцями у всіх дрібних сутичках, але порівняно з найманцями були дуже погано навчені. Лиш після того, як Вашингтон увів відповідну воїнську підготовку і зміцнив дисципліну, американці почали вигравати великі битви, а з часом здобули остаточну перемогу у війні. Уот Тайлер помер 1381 року, очолив селянське повстання в Англії в 1381 році. Джордж Вашингтон 1732-1999 командував військами колоністів під час війни за незалежність Сімон Болівар 1783-1830 очолював боротьбу за незалежність іспанських колоній у Південній Америці Жорж Дантон 1759-1994 один з ватажків-якобінців під час Французької революції Джузеппе Гарібальді 1807-1882 очолював революціонерів Італії, які виступали за єдність нації. Середньовічні селяни повставали переважно проти непосильних податків. При цьому заколотники найчастіше спалювали податкові книги. На барикади Ударною силою французької революції були санкюлоти – бідняки Парижа. 14 липня 1789 року вони взяли штурмом королівську в'язницю – Бастилію, поклавши початок збройній боротьбі. Тепер 14 липня – головне державне свято у Франції. Під час вуличних боїв сан перегороджували вузькі паризькі вулички барикадами, щоб легше було оборонятися від військ та поліції. У 1848 році по всій Європі прокотилися повстання проти монархій за демократію і соціальні реформи. У Франції було повалено короля Луї Філіппа, а в Бельгії, Данії та Нідерландах проведено радикальні реформи. Армія і селяни повсюдно зберігали вірність своїм монархам. В Італії та Прусії повстання було придушено. Однак окремі реформи все-таки були проведені. Цілковитого краху революції зазнали лише в Австрії, Польщі та дрібних німецьких державах. Революція в Росії До 1917 року у Росії одноосібно правив цар, якому належала вся влада. У Україні склалась важка кризова ситуація. У лютому – Цар змушений був зректися престолу і до влади прийшов тимчасовий уряд, який представляв середній клас, але чимало соціальних проблем так і не було розв'язано. Більшовики на чолі з Володимиром Леніним підняли повстання у великих містах, які вилились у громадянську війну, що закінчилась в 1921 році повною перемогою більшовиків. Революція згори у 1959 році кубинські повстанці, об'єднавши навколо себе невдоволені маси, повалили уряд. Після цього керівник повстанців Фідель Кастро почав революцію згори, перетворюючи економічну і соціальну систему на комуністичний лад. Оксамитовій революції У 1956 році Угорці підняли повстання з набіром скинути комуністичний уряд, але радянські війська придушили його. Однак до 1989 року ситуація в Радянському Союзі і країнах Східної Європи змінилась. У Польщі, Східній Німеччині, Чехословаччині, Болгарії та Угорщині розпочалися масові мирні виступи. Ці рухи, названі Оксамитовими революціями – Всього за кілька місяців привели до зміни комуністичних режимів на демократичні. Ілюстрації. Штурм Зимового палацу Для успіху будь-якої революції життєво важливо захопити ключові установи та вузли зв'язку. Так, під час революції в Росії 25 жовтня або 7 листопада 1917 року Більшовики і війська, які перейшли на їхній бік, насамперед захопили урядові установи, зокрема Зимовий палац у Петрограді. Через лічені дні влада в країні повністю належала більшовикам. Демонстрація в Тегерані, на яку вийшло понад мільйон чоловік, привела до влади в Ірані релігійного лідера Аятолу Хомейні. Революціонери найчастіше знищують офіційну символіку, як угорці в 1956 році спалюють портрет Сталіна. Під час революції цивільне населення захоплює у військових зброю та бойову техніку. Угорське повстання у 1956 році було придушене, коли в країну увійшли радянські війська.